53. Президент Фабрі Теку Анджела заохочувала мене дивитися далі. Ось це я сама, хоча повірити важко. Вона показала мені дівчину-підлітка шести футів на зріст, одягнену в парадну уніформу оркестру Ілюмської середньої школи. В руках у неї був кларнет. Її волосся було підібрано під оркестрову шапочку. Вона усміхалась весело-сором'язливо. й а потім Анджела, жінка, якій Бог не дав жодних засобів для приваблення протилежної статі, показала мені портрет свого чоловіка, Гаррісона Че Конерса. Я був приголомшений. Анджелин чоловік був надзвичайно гарний і, судячи з виразу його обличчя, добре це розумів. Такий собі чіпорун з лінивим та хижим поглядом Дон -Джогана. А що, а чим він займається? – спитав я. Він президент компанії FabriTech. Електроніка? Навіть якщо б я знала, не могла б вам сказати. Це дуже секретна урядова справа. Зброя? Щось для війни в усякому разі. Де ж ви познайомились? Він працював асистентом у лабораторії батька, сказала Анджела. Потім поїхав до Індіанаполіса і заснував там Фабритек. Отже, ваш шлюб був щасливим завершенням довгого роману. Ні, я навіть не знала, чи взагалі він мене помічав. Мені він здавався дуже гарним, але до смерті батька він не звертав на мене уваги. Якось він приїхав до Іліума. Я сиділа в нашому старому великому домі і думала, що моє життя скінчилось. Вона розповіла мені про важкі дні та тижні, що настали після смерті батька. Ми з маленьким Ютом були самотні в тому великому домі. Френк зник, а ми з Ютом жили тихіше, ніж привиди. Я віддала все своє життя турботам про батька. Вести його до роботи і з роботи, закутувати його, коли було холодно, та розкутувати, коли тепло. Примушувати його їсти, оплачувати його рахунки. Аж раптом усе це зникло. і Мені нічого було робити. Близьких друзів у мене ніколи не було. Не залишилось поряд ані душі, крім Ньюта. Аж тут, продовжила вона, хтось постукав у двері і увійшов Гаррісон Чек Коннерс. Нікого прекраснішого мені не доводилось бачити. Він увійшов, ми поговорили про останні дні батька та про старі часи. Анджела ледве стримувала сльози. Через два тижні ми одружились.